багатоголосих звуків села, жива душа якого перетікала в її напружену душу і додавала їй сил на всі її діла і саме життя, відчуттям своєї невипадковості в цьому світі. Ніколи не піддавалася гріхові нарікати на долю, бо й вона, як і всі сущі, справджує Господнє призначення, вділена кожному за проведінням небесним. Отож, як кому суджено, так воно і буде, і людина тут нічого вдіяти не годна, просто мусить пройти свій відміряний шлях і свою стежку. Співає стежка нагород. О, її стежка співала не тільки нагород, аж на саму цілину співала. Їхали туди з піснями, піддавшись на громовкі слова і красиві обіцянки партійних та комсомольських агітаторів а ще більше зваблені романтикою, тоді це слово набуло якоїсь магічної сили і переважало всі мудрі застереження батьків і матерів, зірвані з рідних місць і викинуті майже напризволяще серед пустельних казахстанських степів. То лилися в наметах, не пристосованих до тамтешнього клімату, то вже згодом наліпили бараків із саману та сякої такої цегли, напустили в них людський дух і навчилися тримати там тепло. А в цей час не було дня, коли б з усіх радіоприймачів країни не розносились би от Москви до самих до окраїн. Бадьора і замішана на великій неправді пісня-легенда про те, що ти ко мене приїдеш ранньою весною, молодой хазяйкой прямо в новий дом. Романтика обернулася для небагатьох орденами – для щасливчиків стрімкою кар'єрою, а для основної маси цілинників ранніми болячками і глибокими душевними ранами на все життя. Санька, тоді ще геть не думаючи про можливе колись старече своє бабство, мала в тій цілинні всенародній епопеї власну історію. Діло молоде. Закохалася в такого ж, як і сама завербованого комсомолом-цілинника, думала, рідна душа і рідна кістка, бо запевняв, що з українського півдня, а виявилося безродний син однієї шостої частини земної суші, не одразу розкусила судженого адже на цілені всі мови народів, які населяли ту одну шосту, зникли, заніміли, умерли. Поступившись місцем, відомо якій мові міжнародного вабщення, яка виведе всі ті народи під старшобратським керівництвом до комуністичних висот. Принаймні, так говорили по радіо і писали в газетах. І вже аж коли Санька відчула під серцем плід їхньої зсудженим гарячкової любові, задумалась. А ким же виросте її майбутня дитина? Уявила, як син або дочка звертатиметься до неї матері такими ж словами, які чуються з уст усього цього конгломерату, звезеного сюди з безкрайого тодішнього союзу. І серед них не знайдеться місця для слів, якими зверталися до неї саньки мати, схиляючись над її немовлячою колискою. І коли це збагнула, стало мутрошно. І невимовний сором накотився на неї велетенсько-океанською хвилею. Їй перед очима постала картина. Ось вони приїхали в рідне село. Вона вперше показує своє дитя батькові і матері. І онук чи внучка геть не розуміє баби та діда, а ті докірливо дивляться на неї. Саньку Мовляв, а кого ж ти нам, дочку-ріднесенька, оце привезла? Може вона турок або німець, що ми з ним не годні зрозуміти одне одного? Тоді Санька сказала Харитонові, я хочу, щоб ми з тобою говорили по-нашому. Е, — Ти що по-какому? — дурнувато реготнув Харитон. — По-українському. Ти ж нібито з Герсонщини. Да з Хріновщини я паніла, і на твоїй хахлянді ніколи не було би там не собираюсь. Санько спостиг шок. Народилася донечка, з першої ж миті, заповнивши санчене життя і весь довколишній світ безнастанним вимогливим криком, ревом, домаганням належної частки земних благ одразу. Вже й повністю, а то й просто галасливим вирадуванням без жодної нагоди. Харитон через тиждень утік з бараку, виділили їм героям-першопроходцям із малою дитиною,